Kapitola 41 Přirození v kročníci Takové pěkné slovní spojení, nemyslíte? Chtěl jsem říct, že všichni kráčíme. Všichni se to učíme, když jsme byli odstaveni od materského mléka. Ach, podívejte, to jsou první dětské krůčky! Brian Kaulik, který nebyl nic jiného než showman, udělal s mikrofonem v ruce několik droblých dětských krůčků sem a tam pojevišti. Rozlehlou konferenční místností, podobnou obrovské jeskyni, ho sledovali reflektory. Tím jednoduchým trikem si vysloužil několik pochvalných výkřiků. Monika Jinsonová, oblečená v civilu se rozhlédla šerým prostorem, aby zjistila, kdo to křičí. Krič... Je to přirozené, chůze, kráčení je přirozené, ale čemu říkají kráčení oni? Smutně potřásl hlavou. Na tom nic přirozeného není. Potřebujete k tomu nějaké zařízení, je to tak? K obyčejné chůze žádné zařízení nepotřebujete. Kráčení, tak já tomu neříkám. Tak by to jistě nepojmenoval můj dědeček. My, obyčejní lidé, kteří nemáme takové vzdělání, abychom to dokázali pojmenovat jinak, máme pro podobné věci jiná pojmenování. Slova jako nepřirozený, slova jako odporný, slova jako nečistý. A každý ten výraz vyvolal hlasitější zbor výkříků. Jensenová věděla, že brzo přijde chvíle, kdy se bude muset sama k výkřikům přidat, aby se neprozradila. Místnost byla přeplněná, s výjimkou jen velmi slabě osvětlená. Vzduch byl horký, vlhký a vdýchaný. Kaule si dával vždycky záležet, aby se před veřejností objevil jen v podzemí, ve sklepeních, podzemních garážích nebo speciálních prostorách, jako byla tahle podzemní hotelová konferenční místnost. Byla to místa, kde ho vkročníci nemohli ohrozit, aniž by nejdřív nevykopali hlubokou jámu do země. Jinsonová tady byla tajně, spolu s kolegy z MPS, bezpečnosti zemí. Množné číslo se začalo používat deset let pod jiné FBI a několika dalších agentur, které začínaly být poněkud znepokojené divokými zvuky, které se začínaly ozývat z okrajových částí koulejovic organizace Lidstvo především. Jinsonová už v Davu pozorovala některé známé tváře. Jedna z nich byla dokonce na pódiu v řadě koulejových dobře vycvičených nosledů. Jim Russo, jehož grandiozně pojmenovaná obchodní společnost dlouhé země, pořád ještě fungovala. Pořád ještě obchodovala, ale on sám už několikrát přišel o všechno kvůli tomu, že se svět párkrát změnil tak, že to bylo mimo dosah jeho fantazie. Když Rusa před několika lety zpovídala v souvislosti se stížnostmi jeho zaměstnanců za násilné metody při jednání s dělníky, umínila si Jinčensonová, že si ho pohlídá a bude dávat dobrý pozor, jak zareaguje na svůj příští a nevyhnutelný majetkový pád. Jak se zdálo, nezreagoval dobře. Stál tady, muž na Prahu šedesátky. Zahořklý po dalším zklamání a neúspěchu, očividně s pocitem všemi zrazeného člověka. Část svého zbývajícího majetku teď odevzdal to, tomuhle muži, Rianu Koulejovi, samozvanému mluvčímu antivkročníků. A Ruso nebyl jediný, kdo si z otevření dlouhé země odnesl finanční šrámy. Kouly neměl v žádném případě stoupence nouzy. Kouly se teď začal přesouvat k ekonomickým argumentům, které mu zajišťovaly jistý zájem tisku. Poctivě platím své daně. Ej, vy platíte své daně. Je to součástí naší smlouvy s naší vládou. A je to naše vláda, bez ohledu na to, co vám řeknou ti lidé. Jakmile se jednou bezpečně usadí na některém ze světů dlouhé země. Jenže druhá strana té smlouvy spočívá v tom, že by vláda měla tyhle vaše peníze využívat ve prospěch vás a vašich blízkých, vašich dětí a vašich rodičů, abyste se ve svých domovech cítili bezpeční. Tak já, se, tak já jsem té dohodě rozuměl. Jenže já nežiju někde tam na pásu jsem jen takový obyčejný Honza, jako vy, nebo vy. A ukazoval dodavu. A víte, co ten obyčejný Honza zjistil, že dělají s našimi daněmi? Tak já vám to řeknu. Platí kolonistům. Platí těm lidem za to, že si hrají na průkopníky někdy na nějakém nepřirozeném světě, kde nemají normální koně ani krkavce, ani obyčejný dobytek, jaké Bůh stvořil tady. Financují jim poštovní službu. Vysílají tam sčítecí komisaře. Posílají tam drahé léky. Posílejí tam policisty, proto, protože ti duševně vyšinutí lidé s oblibou zabíjejí vlastní matky nebo plodí děti s vlastními dcerami. Jensonová věděla, že alespoň tohle je rozhodně snůžka lží. V rozlehlých kročních světech, bez tlaku přihlednění a nedostatku, byly takové zločiny relativně vzácné. Mají dokonce celý systém, podporovaný vašimi daněmi, který má zajistit, že peníze, které tihle odvážní průkopníci nechali tady ve skutečném světě, v jediném pravém světě, jsou určeny jen k tomu, aby byly zásvováni různými hračkami, které potřebují. Teď samozřejmě mluvím o průkopnické podpoře. Některých z nich tady mají dokonce domy, které jsou ovšem prázdné. Víte, kolik je dnes v Americe bez domovců? A k čemu to všechno je? Co z té smlouvy máte vy? A co vy? A vy. Obchod s těmito světy prakticky neexistuje. S výjimkou nejbližších světů, jako je země 1, 2 a 3, odkud se můžete dopravit dřevo a nějaké další suroviny. Nemůžete natáhnout tropovod ze země Gazilion do Houstonu v Texasu. Nedokážete dokonce ze světa na svět přehnat ani stádo Federální vláda vám celé roky vykládá, že expanze na světy dlouhé země je jakási analogie k průkopnických cest a časů starého západu. No, já toho možná o životě na pásu moc nevím, ale znám dědictví své vlastní země a znám hodnotu dolaru a říkám vám, Říkám vám, že je to lež. Je to obyčejný tunel. Někdo z toho podniku rozhodně bohatne, ale nejste to ani vy, ani já. Byli bychom na tom líp, kdybychom se vydali na měsíc. Je to alespoň boží měsíc. Mohli bychom si alespoň přivést měsíční kameny. A řeknu vám, že na schůzce s prezidentem, která se má v nejbližších dnech uskutečnit, bude mým hlavním požadavkem to, abychom zastavili podporu kolonii na dlouhé zemi. Jestliže tady v Kračníce nechali nějaké prostředky, zabavme je. Jestliže jsou tam v těch bezbožných světech produktivní? Předepíšeme jim takové daně, že jim zbudou jen oši pro pláč. Ten spolek tam si chce hrát a půdu Dobrá, ať si hrají, ale ne za moje a vaše dolary zdaní. Až rušivě hlasité souhlasné výkřiky. Jinssonová si všimla roda Grina, kterému bylo teprve osmnáct, protože hříva jeho rudých klasů se dala jen těžko přehlédnout. Rod patřil k té skupině, kterou policisté označovali jako doma opuštěné, nevkročující děti, které rodiny, svedené romantickou představou, že někdy na vkročných světech začnou nový život, více méně opustili. Byla to velká skupina, celá třída lidí, které existence dlouhé země zranila mnohem hlouběji než jen v rovině finanční. Teď byl tady a nasával k Kauliu Fiat. se konečně dostával k jádru své přednášky. K tomu nejdůležitějšímu, k věci, kterou si všichni tyhle Tihle znevýhodnění lidé přišli poslechnout. K tomu, co bylo důvodem, že zakázal jakékoliv záznamy svých přednášek. Mám tady něco, na co jsem náhodou narazil. Pokračoval a vytáhl kus papíru. Je to prohlášení jednoho z těch profesurků z vysoké školy. A ten muž říká: Dovolte mi citovat. Schopnost kročovat představuje nový úsvit lidstva, příchod nové sdělné dovednosti srovnatelné snad jen s danem jazyka a výrobou složitých nástrojů, bla bla, bla a tak dále. Kápete? Dámy a vánové, co ten muž říká? O čem mluví? On mluví o vývoji. Dovolte, abych vám vyprávěl příběh. si dávno na téhle planetě žili jiní lidé. My jim říkáme neandrtálci. Byli jako my, víte, oblékali se do šatů z kůží a vyráběli si nástroje a uměli rozdělat oheň, a nejen to, ale starali se i o své nemocné a s úctou pohřbívali své mrtvé. Jenže nebyli tak chytří jako my. Existovali na zemi skoro 100 tisíc let, ale za celou tu dobu ani jeden z nich nevymyslel nic tak složitého, jako například luk a šíp, což dnes umí každý sedmiletý americký kluk. Ale existovali tady. Měli své nástroje a provozovali lov a rybolov. Až se jednoho dne objevili jiní lidé. Noví lidé s plochými tvářemi, všihlými těly, šikovnými rukama a kulatými hlavami s velkými mozky. Tihle lidé uměli vyrobit luky a šípy. Víte, Dokážu si představit, že i tehdy existoval nějaký neandertalský profesůrek, který možná použil podobná slova. Schopnost vyrobit luk a šípy je něco jako nový úsvět lidstva, bla bla a tak dále. Možná, že tenhle neandertalský profesor dokonce naléhal na Uga a Muga, aby přispívali nějakým dílem mamutího masa do fondu na podporu těch nových lidí a výroby luků a šípů. A všichni, všechno to bylo skvělé a všichni spolu krásně vycházeli. Jenže, kde jsou Uga a Mug dnes? Kde jsou neandrtálci? Já vám to řeknu. Posledních 30 tisíc let jsou mrtví. Vyhynuli. A to je strašlivý svět, víte? Horší než smrt, protože to, že vyhynuli, znamená, že, jsem, že jste mrtví nejen vy, ale i vaše děti a vaše vnoučata a jejich děti se už nikdy nenarodí. Víte, co bych řekl těm neandrtálcům? Víte, co jste měli udělat, když se objevili ti lidé sluky a šípy? Udeřil dlaní do stolu. Měli jste zvednout své obrovské pěsti a ošklivé kamenné nástroje a měli jste rozbít kulaté hlavy těch nových lidí jednoho po druhém a do posledního. Protože kdyby to udělali, byla by jejich pravnou čata pořád ještě žila. Je přestával plouci dlaní do stolu a tak zdůrazňoval své věty. Takže tady máme federální politiky a profesurky, kteří říkají, že se mezi námi objevil nový druh lidí, že tady dochází k nové evoluci, že se mezi námi, obyčejnými Honzi, objevil Superman. Superman, jehož jedinou zvláštní schopností je bez vašeho vědomí vklouznout noci do složnice vašich dětí. Co je to za Supermana? Myslíte si, že jsem neandrtálec? Myslíte si, že udělám stejnou chybu jako oni? Dovolíte, aby se tihle mutanti zmocnili boží země? Podrobíte se dobrovolně vyhnutí? Vy? Nebo vy? A co vy? Teď už všichni, jak v sále, tak na jevišti vstáli, vyráželi pochvalné výkřiky a tleskali. Jinsonová, aby se neprozradila, tleskala také. Ve svém okolí postřehla několik mužů z FBI, kteří asi nenápadně fotografovali dav. Svět se měl brzy znovu změnit. Přikol se to už všude. V okamžiku, kdy zatím víceméně tajný výzkum černé společnosti uvede do výroby nové vzduchlodi, jak slibovali, radikálně se změní možnosti a objem mezizemské dopravy. To znamená, že se dá předpokládat navýšení mezizemského obchodu a masivní hospodářský růst. jenže to už pro lidi, jako je Ruso nebo Kauli, nebude včas. Jinsonová zauvažovala, jak velké škody mohou být napáchány, zatímco všichni budou čekat na další zázrak.